Їх можна ще склеїти і перефотографувати, а не зліпиш уже того, що порвалось тут, в самому серці. Адже і в тебе були свої святощі. Можливо, це і не було перше кохання. Хіба конче кохання? Може, то був один весніний день, у який ти всім серцем відчула красу і силу сонця, коли тобі хотілося упасти на землю і цілувати ще не висохлі росинки весняної ночі, коли ти вперше відчула себе людиною. Може, це був ранковий богатирський іній у Вашневому саду. Може, зустріч Нового року, єдиний новорічний карнавал, який запам'ятався на все життя. Це було... Це мусило бути і в тебе. Ти забрала його з собою як дорогоцінний скарб на довгу життєву дорогу. Воно допомагає тобі жити. Тим самим незгаслим попелі буднів вогником грішти свою сім'ю. Виховуєш дітей. Вітаєш мене, коли я приходжу стомлений з роботи. І радий, що є він у тебе. І завжди намагаюсь підтримати його горіння. Я знаю, що у важкі хвилини він допоможе тобі боротись. Він відчуття прожитого повно всіма силами і здібностями твого я, пережитого, перестражданого, неповторного дня у твоєму житті. А ти порвала його на шматочки. Ти даремно просиш, щоб я не сердився. Я зовсім не гніваюсь. Мені тільки боляче. Навіть не боляче, а якось порожньо в серці. Так, не мов те почуття найбільш ніжної любови до давно забутої людини, кохання, яке я живцем приніс у наш сімейний куток, яким я цілую на сон наших дітей і твої спрацьовані руки, не мов те довір'я, яке мене живить у розлуці з тобою, не мов ту увагу, що приносить Тобі дешевий, але щирий подарунок на день народження. Все те розірвала ти сьогодні на шматочки. Не плач, я вже більше не буду докоряти. Розкажу ще тобі одну маленьку пригоду, яку почув зовсім недавно від матері. Так-так, від цієї самої старенької жінки, яка й нині плаче при згадці, про давно померлого чоловіка. В її кімнаті висить невеликий портрет вродливої жінки. Це кохання мого батька. Важко переживши нерозділене кохання, батько покинув ті місця, де кожен предмет нагадав її, осів у глухому гірському селі, почав там учителювати і одружився. Взяв з собою тільки її фотографію. Одного дня мати застала батька, схиленого за столом. Він так заглибився в думки, що не почув, коли вона зайшла. Підійшовши крадькома, щоб зненацька затулити очі і по дитячому спитати, а хто це, вона враз побачила портрет вродливої жінки і сльози. Сльози на обличчі мужчини. Батько зніяковів, зім'яв у руці фото, Механічно заховав у кишеню і поскаржився на головний біль. Але тут же побачив, як наївно звучить ця його неправда. Розказав усе дружині і віддав їй у руки свої святощі. Мати мовчала весь вечір. На другий день, повернувшись з роботи, батько побачив над своїм столиком ту фотокарточку. Це було над його сподівання. Він зірвав її зі стіни і хотів кинути у піч, але мати схопила його за руку. Вона згорить. А чи вигорить у серці? А як же інакше? Хай висить, коли сам знімеш. Батько зняв фотографію через багато років. Зняв ніби ненароком перед побілкою і не вішав більше. А після смерті батька мати дістала з батькової касетки пожовклий від часу портрет незнайомої дівчини вічно молодої і красивої суперниці, витерла чистенько і повісила на стіні. Як пам'ять про початок повного сімейного щастя, довіри, взаємного розуміння. Ти ще ніколи так не розмовляв зі мною. Чому ти завжди мовчав і мовчанням роз'ятрюв в ревнощі? Пробач мені. Ні, навіть прощення не хочеться зараз у тебе просити. Може, якраз щасливою була та хвилина, коли я порвала цю фотокарточку